Сторінка двадцять сьома. Цілими днями вони сиділи на вінцях своїх сандалових домівок, міркуючи про справи, яких уже давно ніхто не згадує. Хлюб-хлюб, дзень-дзень та пих вважали Курамира та Кюми-Сарега несучасними. Ну, що вони бачили в цьому житті? Теревенив хлюб-хлюб, хіба що давню пилюку у своїх домівках сміявся Дзень-Дзень. Вони геть не розуміються на сучасному мистецтві, кривився аристократичний пих. З усіх духів його вважали наймудрішим, оскільки він брав участь у всіх дорослих вечірках. Курамир та Кюми-Сарех тільки посміювалися у свої довгі вуса і продовжували бесіду. Про білу князівну, котра вколола палець голкою і стала чорним лебедем. Про срібного лицаря, обличчя якого завжди дивиться на схід сонця. Про бідного вівчаря, котрий дізнався про те, що його народила королева. Про панночку, яка мешкала у Троянді і закохалася в зелену гусінь. Про невідому зірку, що впала у калюжу.